Ангулон. Неприборкана Анжеліка. Книга четверта. Частина 2. Кандія. Розділ 24. День пройшов. В'язнів чекала ще одна голодна ніч. Цієї ночі Анжеліка вже не могла заснути. Її мучили роздуми. Чи варто прожити ще один болісний день, а потім таки потрапити на Батистан? Де вони втрьох виявляться, мабуть, головною приманкою для покупців. Щоправда, Саварі обіцяв їй порятунок від цієї страшної долі. Але що міг зробити жалюгідний старий, без грошей, сам бранець за допомогою якихось неписьменних грецьких рибалок, у цьому оцинному гнізді флібуссьєрських князів, найбагатших піратів, що наживаються на вигідній торгівлі рабами. Минула половина ночі. Раптом їй здалося, що біля віконця блеснула пара вогників. «Кішка!» – закричала вона з жахом – не в змозі забути страшну розповідь Вірменки. Але світилися не котячі очі, а нічник із двома гнотиками. І знайомий тихий голос обережно покликав. «Сеньора Анжеліко, подивіться сюди. Це я, Елліда». Хитаючись, Анжеліка підійшла до вікна. І з огидою випустила щось липке і холодне, що впало їй у руки. А потім тільки зрозуміла, що це виноград. Три прекрасні кисті. «Старий лікар каже». Не будьте у вітчаї, щоб не сталося. Він сам прийде сюди на зорі, коли пролунає перший поклик Моедзина на великій мечеті. Дякую, Елідо, яка ти добра. А що це шумить? Вулкан? Ні, це буря. Море сильно вирує, а будинок пана стоїть близько до моря. Дівчина нечутно зникла. Анжеліка накинулася на виноград, потім зупинилася, соромлячись, що не поділилася із товаришками. Але розбудити їх не вдалося. Вона відклала їхню частку і швидко доїла свою. Тепер їй хотілося спати, але треба було чекати на саварі. А ніч тривала нескінченно довго. Лише перед світанком море вщухло. Анжеліка сперлася об стіну біля віконця і непомітно задрімала. Мадам Дюплесі, треба написати цей лист. Анжеліка прийшла до тями і побачила за ґратами старого аптекаря, який просовував крізь прути аркуш паперу, чорнильницю та перо. «Я нічого не бачу, і тут немає столика. Це не важливо. Прикладіть лист до стіни або покладіть на підлогу». «Лист кому?» Вона поклала листок на камінь і почала збиратися з думками. «Вашому чоловікові». «Моєму чоловікові?» Так, я бачився ще раз за Лі Мехтубом, і він вирішив сам поїхати до Алжир до свого племінника і розпитати його. Може племінник знає, де ховається ваш чоловік? Тоді добре б мати із собою листа, щоб він міг за вашим почерком переконатися у справжності звісток. Рука Анжеліки тремтіла над листком. Писати чоловікові, він уже не привид, він живий. І його руки торкнуться цього папірця, його очі читатимуть те, що вона напише. Це неймовірно. Що ж мені писати, метре Саварі? Я не знаю. Що треба написати? Неважливо, що. Головне, щоб він впізнав ваш почерк. Хвилюючись, дряпаючи папір, вона написала. Чи пам'ятаєте ви про мене? Я була вашою дружиною і завжди любила вас, Анжеліка. Чи треба повідомити про моє страшне становище, сказати, де я? Алі Мехтуб усе пояснить словами. І лист дійде, ви думаєте? Він зробить усе для цього. Як же він погодився вирушати у такий далекий шлях заради нас, бідних рабів, без жодних коштів? Чи знаєте, мусульмани не завжди керуються лише розрахунком? Вони вірні декільком великим принципам своєї релігії. І якщо вітер духу наповнить їхні вітрила, їх уже не втримати. Купець Алі Мехтуб побачив вашу з чоловіком історію як знамення Аллаха, Знак того, що Божий задум визначає вашу долю І допомогти вам – це свята справа, яку він зобов'язаний виконати Бо Аллах його покарає Він вирушає в цей шлях, як поїхав би до Мекки І всі витрати бере на себе Більше того, він дав мені 100 ліврів, які я обіцяв пану Рошу за його послугу Я так і знав, що він дасть ці гроші Можливо, цей справді знак, що небо зглянулося на мене Але ж шлях туди довгий і що станеться зі мною? Ви знаєте, що за два дні мене хочуть продати. Знаю, але зневірятися зарано. Я маю план втечі. Але надійніше було б, якби ви змогли відтягнути продаж іще на кілька днів. Я думала, про це й радилася з товаришками. Вони кажуть, що іноді полонянки спотворюють або калічать себе. На це я не наважуся, але ось якби обрізати дуже коротко моє волосся, це могло б збентежити моїх тюремників. Вони надають великого значення моєму світлому волосю, привабливому для східних людей. Без волосся я втрачу ціну. Вони не наважаться виставити мене на продаж, і їм доведеться чекати, поки волосся знову відросте. Так ми виграємо час. Думка гарна, але що зробить із вами цей шалений негідник? Не бійтеся за мене, я вже починаю звикати. Мені тільки потрібні ножиці. Намагатимуся передати їх вам. За мною стежать. Так що сам я прийти не зумію, але знайду когось. Бажаю вам мужності, інча Починався третій ранок у в'язниці. Анжеліка чекала на нові жорстокості з боку свого пана. Її лихоманило, голова трохи кружилася, важко було триматися на ногах. Болісні тремтіння охопили її, коли в коридорі почулися кроки. З'явився Кор'яно і, не кажучи ні слова, повів її нагору, до вітальні де кидався розлючений Дескринвіль. Кинувши на неї злого погляда, він витяг довгі ножиці. Це знайшли у грецького хлопця, який намагався пробратися до віконця в'язниці. Це, звісно, для тебе. Що ти збиралася зробити? Анжеліка мовчала, зневажливо відвернувшись. Значить, не вдалося. У неї щось було на думці, сказав Кор'яно. Чого тільки дехто не вигадує, щоб уникнути продажу? Пам'ятаєте, одна сициліянка сама облила себе сірчаною кислотою, а ще одна кинулася вниз зі стіни. Чисті втрати. «Перестань каркати!» – гаркнув пірат. Він знову заходив кімнатою, потім схопив Анжеліку за волосся і заглянув її в обличчя. «То ти вирішила, що тебе не продадуть, га? Що зробиш, що завгодно, аби уникнути цього? Кричатимеш!» Кричати, відбиватися, упиратися так, що десятку людей доведеться тримати тебе, щоб роздягнути. Він випустив її і знову почав крокувати туди-сюди. Все ясно, буде чималий скандал. А мальтійські лицарі, яким належать Батистан, скандалів не люблять. Та й тим, хто охоче купує слухняних дівчат, це не до вподоби. Чи не дати їй наркотик? Сам знаєш, що це не годиться. Від наркотику робляться вони млявими, дуріють, дивитися на них нецікаво. А мені треба здобути свої 12 тисяч піастрів. Він зупинився перед Анжелікою. Якщо ти будеш слухняною, я ці гроші виручу напевно. Але ти не хочеш слухатися і збираєшся до останньої хвилини влаштовувати нам нові підступи. Кажу тобі, Кор'яно, ця дівка доведе мене до того, що я погоджуся сам заплатити, щоб позбутися її. Одноокий пробурчав. Треба знайти на неї управу. Як же? Наче вже все випробували? Ні. Єдине око помічника спалахнуло. Вона ще не побувала у в'язниці біля зовнішніх стін. Там вона зрозуміє, що на неї чекає, якщо вона спробує завадити нам продати її. Його беззубий рот розтягнувся у злісній усмішці. Дескринвіль розумно кивнув у відповідь. Що ж, Кор'яно, думка хороша. Спробуємо це. Він підійшов до полонянки. «Хочеш знати, яку смерть я тобі приготував, якщо ти перешкодиш угоді? Хочеш знати, яка смерть на тебе чекає, якщо я не отримаю за тебе дванадцять тисяч піастрів? Якщо ти відлякаєш покупців?» Супи же їй за волосся, він наблизив до неї своє спотворене злобою обличчя, від якого не шишем і прошипів. «Ти таки помреш, не думай, що я тебе пожалію!» Або я виручу за тебе 12 тисяч піастрів, або ти помреш. Хочеш знати, як? За Анжелікою зачинилися двері нової в'язниці. Тут теж було сиро і тісно, але нічого особливого не помічалося. Вона довго залишалася на ногах, потім присіла на щось подібне до старого сідла, що валялося в кутку. Вона не хотіла демонструвати маркізові дискринвіллю жах, який охопив її, але їй було дуже страшно. Коли він зачиняв двері в'язниці, вона ледве втрималася, щоб не кинутися до ніг пірата, благати його і обіцяти усе, що він захоче. Її втримав тільки останній спалах гордості. «Як мені страшно!» – промовила вона вголос. «Боже мій, як мені страшно!» Вже стільки днів він мучив її, і тепер нерви в неї почали здавати. Ця в'язниця була схожа на труну. Вона приклала руки до обличчя і завмерла. Раптом щось стукнуло, наче впало на підлогу неподалік, і знову запанувала тиша. Але тепер вона була у в'язниці не одна. Щось незрозуміле було тут, чийсь погляд був звернений на неї. Дуже повільно вона відвела руки від обличчя і ледве стримала крик жаху. У середині темниці сидів на підлозі величезний кіт і дивився на неї. Його фосфоресційні очі мерехтіли в напівтемряві. Анжеліка застигла на місці, не в силах ворухнутися. Потім між лозинами віконця з'явилася інша кішка і зістрибнула вниз. Потім третя, четверта, п'ята. Незабаром з усіх боків її оточували кішки, що сиділи і рухалися. У напівтемряві світилися їхні насторожені очі. Одна тварина підібралася ближче і підібгала лапи, наче збираючись стрибнути. Анжеліці здалося, що кішка хоче вчепитися їй в очі. Вона відштовхнула її ногою та відповіла злісним нявканням, підхопленим рештою, і в темниці залунав якийсь диявольський концерт. Анжеліка схопилася на ноги й кинулася до дверей. Вона відчула тяжкість на плечах, пазурі дряпали її шкіру, інші рвали одяг. Заплющуючи очі руками, вона заволала як божевільна. Ні, тільки не це. «Тільки не це! На допомогу! Допоможіть!» Двері відчинилися і увійшов Кор'яно, чортихаючись, розмахуючи кнутом, стукаючи чоботями. Не одразу йому вдалося розігнати ударами і стусанами страшних зголоднілих тварин. Він витяг назовні Анжеліку, яка задихалася, що скричала і скорчилася від жаху. Дескренвіль спокійно розглядав її, знесилену і зламану. Тепер це була покірна жінка. Її нерви не витримали тортур. Її горда воля поступилася жіночій слабкості. Тепер вона стала звичайною жінкою, як усі інші. Рот пірата скривила судома. Це була найпрекрасніша його перемога. І найгірша. Йому раптом захотілося закричати від болю, і він стиснув зуби. А потім промовив. «Ти зрозуміла? Слухатимешся!» Вона повторювала, ридаючи – «Ні, тільки не це. Не треба кішок, не треба кішок». Він підняв її голову. «Ти слухатимешся? Чи дозволиш відвести тебе на Батистан?» «Так, так». «Чи дозволиш виставити тебе там, роздягати і показувати роздягнену?» «Так, так, все, все, що хочете, тільки не кішки». Бандити переглянулися. «Здається, ми домоглися толку, хазяїне», – сказав Кор'яно. Тепер він нахилився над скуйовдженою, тремтячою в риданнях Анжелікою і вказав на її роздерте плече. Я увійшов, коли вона почала кликати на допомогу, але ці тварюки встигли таки її прикрасити. Наслухаємось ми тепер зауважень від оцінювача рабів. Маркізь Дескринвіль витер під з лиця. Ну, це ще найменше зло. Добре ще, що їй не видряпали очі. Так, нічого не скажеш. Таких упертих я ще не зустрічав у житті. Мадонно, скільки б років я ще не прожив, у яких краях не виявився б, скрізь розповідатиму про зеленооку француженку. Ангулон неприборкана Анжеліка. Книга 4. Частина 2 Кандія. Розділ 25. Після цієї жахливої сцени Анжеліка скорилася, не намагаючись ні зібратися з думками, ні збунтуватися. Дві її товаришки обмінювалися розуміючими поглядами, бачачи, що француженка, яка нещодавно була така зухвала, перебуває в отупілій нерухомості. Пірат знав спосіб керувати найнепокірнішими. Він мав великий досвід, і вони відчували до нього деяку повагу, навіть свого роду гордість від того, що потрапили в такі впевнені руки. Наступного дня до них прийшов стражник Мабр разом із двома дуже товстими темношкірими. Спочатку Анжеліка прийняла їх за чоловіків, оскільки вони були у чоловічих костюмах, величезних турецьких тюрбанах та з шаблями на перев'язі. Але вдивившись у їхні риси, вона вирішила, що має справу з двома жінками похилого віку. Під їх болерою з вишитого оксамиту вгадувалися обовислі груди, а обличчя були безволосі. Старша зупинилася і щось сказала різким, високим голоском. Анжеліка обернулася до вірменки і та переклала, що йдеться про турецьку лазню. Тим часом товста турчанка втиснула пальцем у бік московитки і сказала російською Баня! Потім тицнула себе в груди і ще щось сказала. «Це старший банщик», – сказала пані Чемечкян. Прийшовши в крайнє збудження, вона пояснила, що це два євнухи. Вони прийшли, щоб повести жінок у лазню, видалити волосся і головне одягнути. Слав'янка, здавалося, прокинулася і швидко забелькотіла, мило посміхаючись до цього виродка. Вона та її подруга були у захваті. Вони кажуть, що ми зможемо вибрати найбагатший одяг та прикраси на ринку, але спочатку вам доведеться погодитися вдягнути чадру. Євнух стверджує, що непристойно вам бути одягненою в чоловіче вбрання, і що йому соромно навіть за себе. Їх провели в будинок, де була приготовлена трапеза. Пиріжки з начинкою та м'ясо забризкане лимонним та апельсиновим соком. Євнухи спостерігали за ними. Анжеліка навіть підскочила, коли рука старого євнуха із помаранчевими нігтями торкнулася її плеча і відвела волосся, щоб подивитись на спину. У цей час з'явився Маркіз Дескренвіль. Євнух почав щось барвисто розписувати йому по-турецьки. Вірменка прошепотіла. Він питає, невже він зовсім збожеволів, наважившись ударити таку гарну жінку перед самим продажем? Він не ручається, що зможе до вечора зробити слід від удару непомітним. Очі Корсара налилися кров'ю. Біля рота залягла гірка складка. Його очі бігали, і він намагався не дивитись на Анжеліку. Він тупнув ногою і швидко вийшов. Служниці принесли жінкам одяг для виходу в місто. Анжеліці довелося надіти широку чорну хламіду із прорізом для очей прикритою білою валлю. Біля входу зібралося безліч осідланих осликів із погоничами, малолітками в лахмітті. За словами вірменки, поїздка на ослі показувала, що їх вважають цінним товаром. Потім вона та слов'янка почали щось вимовляти старому Євнухові. Анжеліка, не розуміючи жодного слова по-турецьки, трималася осторонь. Євнух виявив себе привітним і балакучим. Він почав із того, що купив кілька шматків тремтячого желе червоного та зеленого кольору. Він дав їх жінкам, помітивши, що це м'ятний та полуничний рахат лукум і що їм не слід зловживати до купання. Коли ж Анжеліка, знайшовши ці пересолоджені ласощі огидними, віддала їх хлопчику, який вів її осла. Темношкірий відібрав його, хльоснувши малюка по литках батогом з волов'яних жив. Після ув'язнення свіже повітря явно йшло їй на користь. Гроза гуркотіла вдалині, море, що іноді проглядало в просвіти вулиць, ще зберегло фіолетовий відсвіт і було посипано білими пластівцями. Але небо було чисте, спека трохи спала. У метушні вулиць, уже повних народу, незважаючи на ранню годину, маленький кортеж рухався дуже повільно, як і в порту, Тут змішалися усі нації Середземномор'я, затиснуті у вузьких провулках, між сліпими мурами грецьких будинків або пузатими балконами венеціанських палаців. Горців-греків, місцевих селян можна було впізнати по коротких білих спідничках, що залишали голими ноги. Арабських купців по коричневих однокольорних або розшитих плащах. Турки були досить рідкісні. Їх відрізняли великі тюрбани з білого мусліну або блискучого атласу, заколоті шпильками з дорогоцінним камінням, широкі шаровари та пояси, які багато разів обвивають талію. Мальтійці з оливковою шкірою штовхалися тут в одному натовпі з сардами та італійцями, одягненими за модою їхніх країн. Здебільшого це були небагаті купці, зайняті прибережною морською торгівлею. Уникнувши корсарів, вони могли висаджуватися у Кандії як вільні люди, укладаючи на рівних угоди, даючи те, що привезли в трюмах, як робив би і Мальхіор Панасав, якби доля йому посміхнулася. Зустрічалося тут і чимало людей, одягнених по європейському, з великими капелюхами, прикрашеними плюмажем, у чоботях з відворотами і навіть у туфлях із кольоровими підборами. Ми хотіли більш-менш пошарпані камзоли і добряче пом'яті жабо колоніальних службовців, покинутих на цей далекий острів, а часом погляд привертали оксамит і страусові пір'я – тонко вироблена шкіра одягу якогось банкіра з Італії або заможного торговця. Через кожну сотню кроків зустрічався бородатий піп у чорній рясі з величезним дерев'яним, срібним чи золотим хрестом на грудях. Вірменка просила у кожного з них благословення, і священик неуважно давав його, показуючи в повітрі хрест. У кварталі кравців головний євнух зайнявся численними покупками. Він довго перебирав рулони різнокольорових вуалей та коштовності, потім запропонував повернутися через порт. Маленький караван знову рушив у дорогу, минаючи незліченні дрібні ринки або відкриті небесам, або похмурі й темні. Як, наприклад, котельня, де в п'яти десятках крамничок із диким гуркотом вибивали візерунки на міді, натовп ставав все більш і більш щільним. У ньому ковзали бродячі торговці, балансуючи величезними дерев'яними стравами, що лежали на тюрбані та дерев'яній табуреці, прив'язаної до плеча. У цих стравах можна було знайти всяку всячину – фрукти, горіхи, солодощі і навіть дрібні кавники з гарячою кавою, що стояли на блюдечку і накриті були чашкою, а поряд – незмінна склянка води, яка так цінується людьми з ходу. Діти усіх кольорів, голі або в колоритних лахміттях, крутилися разом із собаками під ногами людей та ішаків. І діти, і собаки були худі. Навпаки – Коти всіх кольорів вирізнялися доброю повнотою. Анжеліка зі страхом дивилася на цих величезних котищ, що сиділи на порозі кожної лавки, у кожному підворітті, в тіні всіх стовпів та балконів. На маленькій площі чоловік у червоному ковпаку зі зв'язкою рожнів був оточений з граєю котів. Це був продавець смаженої баранячої печінки, якому місто платило за те, щоб воно задовольняло улюбленців отоманської цивілізації. Потім ланцюг осликів виявився на площі, брукованої чорними плитами і усіяними купами фруктів – фініків, динька, вунів, апельсинів, лимонів, фіг. На горизонті височила щогла. На палубі одного з галіотів під прапором Тунісу якийсь волохатий і бородатий людожер у просмолених штанях і високих чоботах червоної шкіри – ревів як морське божество. Євнухи зупинили ослів, щоб подивитися на те видовище, яке перед ними здалося, і пояснили бранцям, що відбувається. Вірменка люб'язно переклала Анжеліці, що це данець-віровідступник Ерік Янсан, який 20 років тому перейшов до берберійців, яких він навчав будувати плоскодонні морські судна. Цієї ночі на шляху до Албанії його захопив шторм, і, рятуючи перевантажений корабель, викинув за борт частину вантажу близько сотні рабів. Старий Вікінг метав громи й блискавки, його біла борода майоріла за вітром під червоним тюрбаном. Він спостерігав за продажем іншої партії рабів, зіпсованих жахливою нічю, проведеною в трюмі судна, що ледь не затонув. Поранені чоловіки, напівмертві від жаху, жінки та діти всі були спущені за безцінь, просто на набережній. Всі ці комерційні тяготи привели його в поганий настрій. І хлисти найманців під цей левовий крик різко розпорювали повітря. Невільники видрили на бочки і купи щоглів, щоб покупці могли як слід розглянути живий товар. Араби у білих бурнусах з екіпажу данця реєстрували угоди. Покупці мали право чіпати, мацати, роздягати жінок. Вони стояли біля краю палуби, голі й тремтячі під поглядами натовпу. Дехто намагався закритися волоссям, але удар батога присікав ці цнотливі спроби. Всі вони були лише худобою, виставленою на продаж. Їм заглядали у рота, щоб перевірити, чи не надто вони беззубі. Анжеліка здригнулася від сорому. Неможливо, сказала вона собі. Невже й зі мною? «Тільки не це!» – вона оглянула натовп, шукаючи допомоги. І раптом помітила старого продавця апельсинів, який дивився на неї з-під свого великого плаща. Він подав їй знак і розчинився у юрбі. Якийсь темношкірий комерсант відривав з від горя жінку від трьох голих дітей, які ридали. «Отак і моїх братів відібрали у матері», – сумно сказала Вірменка. Вона послухала пояснення та продовжила. «Ця жінка куплена для віддаленого єгипетського гарему десь у пустелі. Покупець не хоче обтяжувати себе такими малими дітьми, адже вони помруть дорогою». Анжеліка нічого не відповіла, вся її істота була охоплена якоюсь байдужістю. «Їх продадуть за кілька піастрів», – продовжувала Вірменка. «Або відпустять же бракувати разом із собаками Кандії. Будь проклятий, будь тричі проклятий той день, коли вони народилися». Молода жінка довго хитала головою. Наша частка краща, принаймні ми не помремо з голоду. Потім повеселішавши, вона запропонувала піти помилуватися двома мальтійськими галерами, чиї червоні з білим хрестом прапори бовталися на вітрі. Тут торги вже добігали кінця. Збройні служителі, солдати мальтійського ордену, з алебардами в руках підтримували порядок біля ланцюгів-бранців, яких уже запроваджували нові власники. Ці воїни у ботфортах та касках відрізнялися від найманців чорними ризами з білим восьмикінцевим хрестом на грудях. Молода вірменка, яка сповідувала православ'я, захопилася, побачивши моряків найпотужнішого з флотів християнського світу. Євнуху довелося підвищити голос, щоб вивести її із заціпаніння. Звичайно, він не міг відмовити своїм підопічним, на яких чекали віддалені гареми у простих розвагах вулиці, дорогих серцю східних людей. У цьому не відмовляють навіть засудженим на смерть. Але зараз треба було поспішати. Наближався час вести їх на торги. Вже біля турецьких лазень Анжеліка знову побачила жебрака з кошиками апельсинів. Він спіткнувся прямо біля ніг її ослика, і тут вона впізнала саварі. «Сьогодні увечері, – прошепотів він, – коли вийдете з невільничого ринку, будьте готові. Сигналом стане блакитна ракета. Мій син вас проведе вас. Але якщо він не зможе вас побачити, зробіть все, щоб дістатися вежі хрестоносців у порту». «Це неможливо. Як я зможу вислизнути від стражників?» «Думаю, цієї хвилини у ваших сторожів, хто б вони не були, буде на що дивитися, крім вас, – хихикнув Саварі». І диявольська іскорка блеснула під окулярами. Будьте готові!